Jó reggelt! Ja, istenem, Istenem! Még nincsenek hangyák nálam, az a tavasz más szakaszában jelenik meg, de élő ember szerintem engem most nem nagyon tudna elviselni. Olyan intenzitással létezem, és ez annyira meglátszik a lakás állapotán. Mondanám, hogy két végén igete vagy gyertyed, de ezt más, más, más életmódra tartják föl. Jaj! Jó reggelt! Előttem van a naptár, így meg tudom mondani, hogy ma április 22-e pénteken. 5.45-kor kell föl a nap. Kert, és 19.41 egykor fogja magát és lemegy. Ijaj. Ha akarnak, beszélgethetnek velem. Itt voltam, csak a többiekkel beszélgettem. Mert most már itt tartunk, hogy beszélgetünk. Jaj. Mm. Hétfőn, 25-én nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lakájába, jöjjenek el. Most úgy tűnik, hogy június második feléig tartok egy kelyfei valahol a Volt Fesztivál kezdetéig és a Volt Fesztivál végén, azt hiszem már nem térnék vissza csak szeptemberben, de minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, a meglepetés és kollátozott apokalipszis az csak később jött létre, mint szlogen. Elhúzom azt a függő, hogy nincs jelentősége, de eddig mindig el volt húzva. Nagy gondjaink vannak, hogy miért volt Orbán Viktor a pápánál. Tényleg egy ország, néha illésre méltó helyzetűnek gondolom ezt az országot, legalábbis a tévé és rádió műsorok alapján olyan kérdésekről beszélgetnek, és aztán ez úgy bekerül, és akkor ide betelefonálnak, és azt mondja, Laur, mi a véleménye, hogy Orbán Viktor ott volt a pápánál? Hát, amire az ember őszinte azt mondja, semmi. Én is elmennék a pápához, de ha ott lennék a pápánál, oké, 061700 1242, ön szeretne -e találkozni a pápával, és miért? Ha módjában áll, miről beszélgetne a pápával? Tehát, úgy meglátom saját magamat a pápával, És hát nem nagyon tudom, itt hirtelen megmondani. hogy mit kér. Először is biztos megkérdezném tőle, hogy mennyi időnk van. Ugye ez rendszeresen előfordul, hogy különböző emberekkel találkozom, nagy levegőt veszek, mire a másik azt mondja, hogy ennél nagyobbat már ne is vegyek, mert ennyi időnk volt. Na, 061 712 Akar-e találkozni a pápával? Miért, miről beszélgetne vele? Senki? Jaj, Istenem. Így nem fogunk tudni zöldlegra vergődni egymással. Én nem tudom, hogy más műsorok hogy készülnek. Nekem például a pápa egyáltalán nem volt a fejemben azt megelőzően, hogy ezt a mikrofont megláttam volna. Hú! Hú! Ne. Akkor azt kérdezem, hogyha nem a pápával, de valamilyen híres emberrel szeretne találkozni. Kivel szeretne találkozni? 061-712-42 stay... Nekem igyára a munka jut meg az, amit a Budi ellen mondott, hogy ő annyira fölnéz már Brandóra, hogy azért nem akar vele találkozni, nehogy csalódjon benne. Valaki SMS-ben biztos válaszol, de ez végén semmi műsor. például hosszabb beszélgettem Jaksics Katával, akivel én még életemben nem beszélgettem ilyen hosszú ideig. kedeztem tőle, hogy Zabarom-e, igaz, hogy ő hívott, hogy de előtte meg én kerestem, de mondta, hogy vezet, és a hosszabb beszélgetéseket ezekre az alkalmakra tartja fenn. Azon gondolkodta, hogy most egy pozitív, vagy negatív, vagy egyszerűen csak egy gyakorlatias válasz, én egyetlen mindenféle zacból olvasok, olyan zacból is olvasok, ami nincs. Én mindennek jelentőséget tulajdonítok, és semminek se. Ez teljes mértékben hangulatfüggő. Ha nem telefonálnak, meg fogok sértődni. Például volt egy beszélgetés, ahol felvetődött, hogy magának egy műsor folyamnak a fenntartása az egyáltalán ma mennyire... De derade, there, Mert hogy podcastok vannak, meg mozik vannak, amiket az ember bármikor megnézhet, nem pont hétkor kell mozit adni. Én pedig azért tulajdonítok ennek jelentőséget, mert egy olyan párbeszédre ad alkalmat, amin ma Magyarországon a kéfi kívül az ismereteim szerint sehol nincs. Ha tehát nem veszik igénybe azt a szolgáltatást, oké, néha igénybe veszik, néha nem, de ha nem veszik igénybe azt a szolgáltatást, amit én például most egy tízes skálán, nyújtok szeretettel, akkor tényleg megsértődöm, akkor az van bennem, hogy... Te működjük a telefon. Te Jó reggelt! Én, én hívő ember vagyok, én szívesen találkoznék a pápával, de azért, hogy a szent lelket érezzem általa, nem azért, hogy kérdezzek tőle valamit. Tehát a jelenléte lenne önmagában fontos? Igen, igen. igen. Lehet, hogy nem is beszélne. Nem, nem. Egyszerűen, egyszerűen ott lenni mellette. Még egy kérdés van, én nem vagyok hívő, de most nem is próbálok mindent megérteni önnel a kapcsolatban, mert úgyse sikerülne. De például az fontos lenne, hogy önre tegye a kezét, vagy ön a kezét rátehesse a személyére? Nem gondolom, én szerintem a, ez, a, ez az érzés, ez a, ez a, én úgy hívom, hogy a Szent Lélek ereje ereje, az, az két ember között is. És, és nem feltétlenül érzem úgyhogy hogy rám kellene tegye a kezét. Én, hogy oké, rá az és mennyi idő kellene, hogy ez legyen? Vagy ennek Én szerintem szerintem ez, ez akár egy pár perc alatt is érezhető, ez az érzés. Tehát igen. magyarul ott lenne, és akár hallgathatnának is? Igen, igen, igen, igen. Nézzünk egymás szemébe, és, és uh, igen. És utána Én el tudnám nekem mondani azt, amit átélt, vagy ez egy olyan intim élmény, ami az öné és csak az öné? Hát mivel én hiszek abban, hogy, hogy az Úr ereje a Szent keresztül jön el hozzám, ezért én ezt nehezen tudom egy olyan embernek elmondani, aki nem hisz. Vagy egyszerűen ez egy, ez egy, olyan, élmény, ez egy, ez egy olyan élmény, amit lehet, hogy ön is átélne csak jön valahogy más. Ez könnyen lehetséges lehet, és a teljesen igaza van, de egy kérdés még engedje meg, miközben ugye olyasmiről beszélünk, ami nem következett be, bárki tudja, hogy bekövetkezik-e. Számol-e annak az esetőségével, hogy esetleg nem történik az meg, amire ön számít, vagy ez kizárt? Előfordulhat, hogy nem történik. És akkor vala hiányérzettel mit kezd? Talál, vagy keresed e hát, rá magyarázatot? Öm, akkor, akkor azt én szerintem akkor azt arra gondolnék, hogy az ember nem közvetítette felém azt a azt az aurát, amit, amit én vártam. A, a ö, az igen? Okor... Nem, nem, a, nem a hitemben csalódnék, hanem az emberben inkább. De, de, feltétlen, van, minden... de feltétlen csalódnia kell, vagy létezik -e olyan, hogy ez nem jön létre, és ez senkinek se a hibája? Olyan is van, hogy ez senkinek sem a hibája, tehát én is lehetek éppen abban a pillanatban egy olyan hangulatban ér érhet egy olyan, olyan valami, ami, ami miatt nem vagyok erre nyitott erre az érzésre. Köszönöm, hogy hívott. Nagyon szívesen. egy legközelebb fél kilenc után Sok mondandó, ami például a választás másnapján megvolt önökben, az már elfogyott. Pedig mondandó nem csak a választás másnapján van. Legalábbis én azt feltételezem. Tudom, hangos az önök. Jó akarod, vagy nem akarod elmondani a népnek olyan terjedelemben, amilyen terjedelemben akarod, vagy se, hogy végül is miért döntöttél úgy, hogy most hétfőn nem leszel jelen, vagy ha jelen is leszel, akkor rangrejtve leszel jelen, és a közönség soraiban, de erről nem is beszéltünk. Hát, ha már így megkérdezted, Hát azért kérdeztem meg, mert ugye azért ennek van egy a, a, a személyünknek, a társaságunknak, a tevékenységünknek egy ilyen nyilvános vonzata, de felajánlottam annak a lehetőségét is, hogy én megemlítem, te pedig azt mondod, hogy nincs hozzáfűzni való. Tehát ezzel én a magam részéről a kötelező kürt megtettem. Ha te a sajátoddal élsz, akkor jó, ha nem élsz, akkor ez rajtad múlik. Én nagyon röviden el tudom mondani, csak nem, tehát nem szeretem, amikor személyes dolgokból lesznek ilyen nyilvánosságban habosított Jó, de hát irány. mégiscsak ö, történt valami, ezt te kezdeményezted valamilyen, magy, valamilyen magyarázat ilyenkor elhangozhat ezt, tehát ez nem egy, egy is, kényszerítés az érszemről Ezt is mondom, hogy szívesen adok rá egy rövid a, Én nagyon szeretem a bakácsot, tehát továbbra is nagyon tisztelem az ő tudását és egyébként én is nagyon szeretem Egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy ö, általában a hétköznapjainkban az egy nagy probléma, hogy túl könnyen fordítjuk el a fejünket igazságtalanságoktól, méltánytalanságoktól, és ö, én általában rákényszerítem magam akkor is, hogyha egyébként személyes hajlandóság nem lenne bennem, hogy egy ilyen dologra reagáljak, tehát olyan dolgokat írt, mondott, írt inkább, amelyek szerintem kiáltóan méltánytalanok és igazságtalanok, nálam túl vannak egy határon, és amennyit én a saját jelentéktárságaimban meg tudok tenni, azt, az, hogy, hogy, hogy legalább a nem tudom én nem közös beszélgetéssel jelzem, hogy nekem ez, nekem ez nem fér bele, és én ezt nagyon amorálisnak tartom. Ettől függetlenül semmi rosszat nem kívánok a bakásnak, nem akarom őt eltörölni, ahogy, ahogy, ahogy manapság szokás. Nekem ez személyesen, ha már megválogathatom azt, hogy kivel felepelek nyilvánosan, akkor akkor az erre a reakcióra készített. Ez egy egyszeri alkalom, vagy ez most a hátrálevő két alkalomra is vonatkozik, ha lesz még további két alkalom? Hát ezen nem gondolkodtam még ilyes meg szerintem vonatkozik a többire is. Á, van a -e jelentőség, hogy törölte a posztot? Nem hiszem. Egyáltalán mit kezdünk a Facebooknak ezzel a jellegével, hogy törölhető. Én azzal se tudok mit kezdeni, ezek zseniális dolgok. Tehát a lányommal is előfordul, de mással is, hogy a messenger arról értesít, hogy valaki küldött nekem egy üzenetet, de még mielőtt én azt elolvastam volna, visszavonta. Na most ilyen korábban nem létezett, mert ugye nem volt arra a mód, hogy én megtudjam, hogy valaki üzent nekem valamit, majd azt visszavonta, úgyhogy számúra megmarad az, hogy ő valamit akart üzenni, és legfeljebb megkérdezhetném tőle, hogy mit akart üzenni, de hát ez teljesen fölösleges megkérdezni tőle, hiszen visszavonta, de mégis ott marad egy olyan nyom, ami nyom korábban nem létezett. Ezzel mi a frászkunyhot keresz, kezdjünk, barátom, Mert én legalábbis nem tudok vele nem kezdeni valamit. Nem akarok jelenteni, vannak emberek, akik azért törölnek egy üzenhetet, hogy aztán rákérdezze, és mégiscsak elmondhassák. Tehát ennek nagyon sok szak. kialakult. Egyébként vicces módon szerintem attól, hogy a Facebookon valamit törölsz, attól az, az nem feltétlenül törlődik. Most nem a Messengerre gondolok, hanem posztokra. Tehát szerintem azért is erősen problémás egy ilyen, ilyen kijelentés, mert nem tudom, hogy az olvasók mennyire tudják, hogy milyen kijelentést történt. Tudom, hogy felolvastad, nem biztos, hogy mindenki hallgatta mert nagy nyilvánosság előtt teszett, tehát az, abból aztán sajtóhírek lesznek, meg, meg képernyőmentések, meg én nem tudom micsoda. Tehát igazából szerintem a Facebookon sokkal kevésbé tűnik el bármi, amit megnyilvánulsz, mint, mint nem tudom élőbeszédben, telefonban és hasonlóban, hagyományos kommunikációs formákban. Az ember beszél olyan óvatlanul, mint amilyen óvatlanul, ha ez egy megfelelő kifejezés ír a Facebookon? Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem nem. Ami egy paradox dolog, mert azt gondolnád, hogy ha már egy szöveget megalkotsz és, a, és gépeled és nem belemondod a levegőbe, akkor jobban rád gondolod. Igen. De, de szerintem mindannyiunknak a közös tapasztalata, hogy a, a Facebook, amikor mégiscsak egyedül ült egy képernyő előtt, és elképzelesz valamilyen közösséget, amelyiknek éppen szónokoz, és okoz, sokan, és sokan kicsit úgy kommunikálnak a Facebookon, mint hogyha az rögtön a könyvekbe kerülne, hogy ő hogy mit nyilatkozik ki a, a közösség felé. Ennek ellenére ez az egyedül lét a kommunikációs helyzetben szerintem mindenkiből, vagy nem mindenkiből, de nagyon sok emberből a legrosszabbat hozni ki. És hajlamosak vagyunk szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokan kommentekben, bejegyzésekben olyan dolgokat mondani, amiket szemtől szemben eszünkben nem jutna senkinek valaha is mondani. Ez, ez, ez egyébként sokat magat foglalkoztat tudományos szinten is, évközöpi szinten is, hogy a, hogy a közösségi média az hosszú távon és társadalmilag értelmezve, vagy személyközi kapcsolatokban értelmezve, az mekkora problémát jelent, vagy hogy a kommunikációk erre a fórumra terjedt át, vagy, vagy került át, az, az, az mennyire tekinthető tragikusnak. Én egyre inkább egyébként a felé hajlok, hogy a gyakorlat alapján, amit látok, inkább tragikus, mint nem tragikus. Törvényszer. Közben... közben, bocsánat, az, az is lehet, a... én tegnap voltam egy mutató, ahol a... többek között a Gyurkózki a gyermekjogi aktivista így szokták szegény nevezni, egy zseniáris ember, ő volt az egyik beszélgetőpartner, és ő arról beszélt, hogy a 60-as években az orvosok nagyon gyakran a nőknek, hogyha terhesek voltak, akkor, akkor dohányzást írtak elő, hogy megnyugtassák az idegeiket, relaxáljanak és így tovább. És a mából visszanézve ugye, tudjuk, hogy ez egy hát, inkább barbár, mint nem barbár dolog. Ma már természetesnek hogy hogy nem lehet reklámozni, dohányzás gyerekek, terhesasszonyok, semmiképpen ne dohányoznak, de lehetőleg senki más. És lehet, hogy 20 év múlva úgy fogunk visszatekinteni az internetre is, illetve a mostani internet használtunk, mint a, a szabályozatlan vagy nyugatnak a korszakára, amikor egészen abszurd módon kiskorúak vagy beszélni nem tudó gyerekek már az interneten lehettek és amikor mindenfajta szabályozás nélkül zajlott a, a, a diskurzus. Lehet, hogy most ebben a szakaszban vagyunk, amire majd tüledezve fogunk későn visszatekinteni. Ezt azért mondom, mert, mert, mert tényleg szerintem apokaliptikus, amit az egymással való kommunikációban folytatunk, akár politikáról legyen szó, akár fogyasztási szakásoknak az ilyen törzsű szintű különbségeiről, vagy, vagy megjelenési formáiról. Törvényszerű, hogy abban az irányba fordult, amilyen irányba fordult? Hát, törvényszerű, mit jelent ez itt, egy törvényszerű? Hát, törvényszerűje e az, hogyha téged beengednek egy italboltba, és hogy senki nem figyel rád, akkor mindent megiszol, vagy mindenbe beleiszol? Tehát valójában a történet... É, jó, így, így, így, bocsánat, így jó a kérdés, és értem is, társadalmi szinten szerintem, szerintem törvényszerű. Tehát, hogy, hogy arról beszélünk, hogy megjelenik egy, egy teljesen új, egy forradalmilyen új fórum, ahol megszabadulunk azoktól a korlátoktól, amit igazából a civilizációt alkotják. A civilizáció az mégiscsak arról szól, hogy feljebb emeljük az inkar nem teszünk meg mindent, ami elsőre ösztönszerűen az eszünkbe jutna. Ez ugye az emberek közötti érintkezésben több-kevesebb sikerrel, de inkább több sikerrel működik. Hogyha megtetszik egy nő, akkor nem ez utána, vagy nem fogod meg. Hogyha valaki ellenszenves a boltban, akkor nem vered meg, ez a civilizáció, és bizonyos értelemben a az internet, mint egy teljesen új, szabályozatlan fórum, vagy alig szabályozott fórum, azt szerintem olyan, mint hogyha visszakerülnénk a természeti állapotba, és a természeti állapotban nagyon jó dolgok is. Ez történt. egy érdekes kérdés, ebben még azért érdemes lenne elgondolkodni, tűnik a kérdés, akkor ugyanis az, hogy akkor az igazi arcunkat a Facebookon mutatjuk-e, vagy sem. Nem, ezzel, ezzel akartam folytatni, hogy, és ezért mondtam azt, hogy jó dolgok is történnek, tehát az emberben benne van a a, a, a Dávid szobor megalkotásának a kép, képessége és az örmény néptéztársa való hajlam is. Tehát mi, ez mind bennünk van és minden részünk. A probléma az, hogy amikor, amikor egy ilyen természeti állapotba kerülsz, akkor, akkor mind a kettők láthatod az egyiket valószínűleg nagyobb, ö, nagyobb tömegben. Tehát ez egy érdekes dolog egyébként, hogy van egy kettős életünk. A hétköznapi életben azok a, az emberek, akik, akik egészen elfogadhatottan dolgokat, mondanak egymásnak az interneten, adott esetben akár öngyilkosságban hajszolják egymást, de legalábbis nagyon rossz lelki állapotban ezek az emberek, ezek a hétköznapokban családapák, nagymamák, nagyon kedves emberek, akikkel soha a életedben nem tudnák konfrontálódni. Tehát a, a, a, felszabadít bennünk mindent a jót és a rosszat, és a rosszat nyilván látványosabb, és, és mélyébb nyugokat hagy a Facebooknak a belső vagy a külső szabályozása fog hamarabb változni? Vagy egyik se? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Itt a, itt, maga, itt a fő kérdés az egyébként az, hogy, hogy mennyire lehet szabályozni, meg milyen elvek szerint. De most nagyon nagy, nem most, hát az utóbbi évtizedben nagyon éjszág zajlanak. Az biztos, hogy a hogy ez a teljes vagy nyugat, ez, ez tovább növő. A, nem tudom, hogy te foglalkoztál le ilyenekkel régen, a két, tehát az ezredforduló. Volt egy elképesztően optimista hullám az internettel foglalkozó körében, ami arról szólt, hogy az internet és a, a internetes csevegésnek az eljövetele az a demokráciának a totális diadalát fogja hozni, mert szabadon kötöttségek nélkül társadalmi egyelőkérségeket kiiktatva mindenki elmondhatja a véleményét és a a politikai közösségeknek egy új, szabad vitafóruma fog létrejönni, de most ehhez képes látjuk azt, amit látunk, tehát egy ilyen realista kiávrándulást hozott az elmúlt 20 év, és az ilyen fajta válságokból aztán mindig valamilyen megoldáshoz kicsiszolódik, valószínűleg nem egy, nem egy hamar fog. Ödekezni. Ami a, az a Facebook moderálását illeti az ügyben neked exakt ismereted van? Már milyen értelemben egzett ismeretem? Hogy hogy működik? Igen. Már most a, a különböző tartalmak és kontentek, kontentek szűrésére gondolsz, akkor konkrétan ismerek olyat, aki részt vett ilyen munkában sokáig. És ez hogy működik? sokat tudok. Hát többféleképpen működik. Van egy algoritmikus fázisa a dolognak, tehát a az algoritmus az bizonyos dolgokat automatikusan kiszűrve figyelmeztetést ad rájuk. Ki állítja össze az algoritmust? Hát ezt a, ja, ha így kérdezett, hogy teljesen átláthatóan -e minden a, a Facebooknak a boszorkánykonyhájában, akkor tehát a nem. Facebooknak eleve volt boszorkánykonyhája, vagy menet közben jött létre? Hát az egy magáncég, tehát egy olyan cég, amelyik a működése során különféle kihívásokra, vagy társadalmi, vagy politikai igényekre valamilyen módon reagál. De amikor kitalálták ezzel elevet, tisztában lehettek, vagy ezt utólag gondoljuk hozzá? Szerintem folyamatosan alkalmazkodtak a, a változó Ez a, a Facebooknak a megjelenése, egyébként annak idején az evive vagy a myspace a megjelenése, az spontánnak, az optimista szakasznak volt szerintem a terméke, és, és nem, nem merültek fel, ezek a szabályozási uh, dilemmák mint amikről most beszélünk. Ahogy haladt hát, De Amiről te beszélsz, mert én tényleg tudatlan vagyok. Azt áruld el nekem, ugye maga a boszorkánykonyha kifejezés sem uh, hangulat nélkül való. Mit nevezel boszorkánykonyhának? Uh, remélem, hogy ezt a, ezt a szót te használtad, mert én nem szeretem... Nem, én át, nem használtam át, szerintem. Akkor, akkor, viszont, akkor viszont megkövetem a társadalmat. és Hát most majd kérek valami e-mailt, hogy ki a Filippo vagy én? Amikor, nem, valószínűleg akkor én voltam, korán valamit fáradt vagyok. Amikor, amikor egy tesztcégnek a boszorkány konyhájáról beszélünk, akkor nyilvánvalóan a, a cég alkalmazottainak, a, elsősorban bérnököknek, informatikusoknak a, a, a műhelyéről beszélünk, akik, akik olyan algoritmusokat próbálnak írni, amelyek adott esetben automatikusan észlelnek bizonyos, a is szokták mondani, a cég közösségi elveivel össze nem kifejezéseknek a megjelenését. Amivel folytattam volna, és ezt talán, talán mintha keresetben tudnák, mert az algoritmusok elvonják a figyelmet, hogy azért van egy felülbírálati szakasz a dolognak optimális esetben. Tehát élő emberek megnéznek ilyenfajta tartalmakat, hogy azokat jogosan szűrték ki, nem jogosan szűrték ki, és felülbírálhatják a, a, az algoritmusokat. Döntés, a probléma az pont az, amire már utaltunk, hogy, hogy, hogy ez a folyamat azért nem igazán nevezhető átláthatónak, ami Szerintem én ebben megengedő is tudok lenni. Szerintem részben pont annak az eredménye, hogy ez most egy ilyen folyamatosan zajló folyamat. Tehát, hogy még nincsenek kialakult és mondjuk legitimnek mondható protokollok. A Facebook-kal kapcsolatban a stár szokott merülni szerintem teljes joggal egyébként, hogy, hogy, hogy nem tehetné átlátható be azt, hogy egyrészt mit csinál ezekkel a tartalmakkal, másrészt mit csinál a mi adatainkkal, és itt azért nem említettünk egy nagyon fontos mozzanatot, nevezetesen azt, hogy a Facebook kamerát, hogy egy magáncég, pontosan tudjuk, hogy, hogy a, a politikai közösségek életének a legfontosabb kérdéseit képes eldönteni. A politikának is a, az egyik legfontosabb fórum Tehát egy olyan magáncégről beszélünk, amelyik elsődleges közérdek, közérdekkel bír, a közösségre hatással van. És ugye az, az lenne a demokráciának az egyik alapelve, amit lehet, hogy felül fogunk vizsgálni a jövőben, hogyha valamilyen eszköz az egész közösségre nézve hatással bír, tehát érinti mindannyiunk életét, akkor azt onnantól kezdve nehezen lehet privát szférának tekinteni. Miért marad így? Vagy azért, mert ez most még itt a születés pillanata, és még nem jöttek arra rá, hogy ez hogyan lehet valamilyen iga hajtani, ha az iga jó szó? Én azt mondanám, hogy hogyan lehet integrálni a civilizációba. Tehát hogyan lehet valamilyen módon kontrollt, közösségi kontrollt gyakorolni a felett, hogy, hogy hogyan hat az élet. Facebook, hogy Hogyha Facebook alkalmas arra, hogy választású csalásokat kövessenek el rajta, hogy közösségek ellenúszítsanak, és itt tovább, és így tovább, akkor azzal valamilyen tennivalója nyilvánvalóan van a jogalkotónak. Én most pont arról beszélünk, amit, amit korábban már felmerült közöttünk, hogy az életünk az egyre inkább átkerül a digitális világba, és hogyha, hogyha újfajta térben kezdjük kell, kell az életünket, elköltözünk egy idegen bolygóra, akkor nyilvánvalóan hogy az idegen bolygón is szeretnénk valamilyen társadalmi, normákat, szabályokat, amelyek szabályozzák az életünket. Itt egy nagyon érdekes dolog van egyébként, nevezetesen egy, egy, egy paradoxon, hogy ö, miközben azt látjuk, hogy mondjuk a Facebookon való kommunikáció, vagy a Twitteren való kommunikáció az sok szempontból mérgező, és és sokkal tágabb a tűrésküszöve, mint az élő kommunikációnak. Eközben ennek a szankcionálása a pánikból adódóan a sok szempontból ellentmond annak, amit a szóraztattságról a valós jogrendjeinkben gondolunk. Tehát az, hogy bizonyos kifejezéseket kontextustól függetlenül szankcionálni lehet, vagy félreérthető megprogramozások miatt el lehet venni a szót valakitől, ha beleg ez a valós jogrendünkben egy demokráciával összeférhetetlen dolog lenne, tehát a, a magyar szabályozás is, de át, de mondjuk az amerikai az mindenféleképpen az elképesztően szólásszabadságpárti, az az, az alapelv, hogy tartalom alapon nem lehet szűrni véleményeket, vagy szankcionálni véleményeket, mindaddig, amíg közvetlen összefüggés nem fedezhető fel a te mondataid és valamilyen valós gyűlöletcselekmény között. Tehát mondjuk az usításra gondolok, tehát addig, amíg te nem szólítasz fel, akinek a kiírtására, megölésére, megverésére, addig nem szankcionálható az, amit mond. Ehhez képest a, a, az Amerikából sarjat Facebookon pedig önmagában kifejezések, akár egy viccnek a kontextust is, azok eltörölhetők el Mikor lesz kánon? A az folyamatosan alakul, pontosan úgy egyébként, hogy a szabadságnak a szabályozásában. Is. Tehát a valós. Fókusz valós visszahallgatta, is. azt mondta, boszorkány halga, a bozorkány konnyha a filipo mondta, először te csak visszakérdeztél. <gül> Látod hogy nem tűnik el sajnos az éjből, tán, amit, amit az ember kíván. Akkor ezt érve, hogy vigyélni fogok jobban. Te lehetséges, hogy korra másféleképpen beszélsz, mint késő este. Hát lehetséges, hogy kevésbé fegyelmezett még az agyar. egy csomó dolgot vajon... vált, de reggel kell megbeszélni, és nem este? Nem azt mondtam, hogy őszintén vagyok, hanem, hogy felelőtlen. Hát értem, de lehet, hogy aki a felelőtlenebb innethez akar közelíteni, akkor en, annak reggel hétkor kell beszélgetnie veled. Hát ha valaki nyelvileg igénytelenebb és összeszedetlenebb diskurzust <gül> szeretne, akkor akkor rajta. Szerintem este sem érdemes, de ez egy különbeszélgetés témája lenne. A lényeg az, amiről, tehát, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy borzasztóan izgalmas dolog, amiről most beszélünk. Egy picit olyan, már egyszer említettem ezt a párhuzamot, mint hogyha holnaptól magáncégek elkezdenék gyarmatosítani a világült és kolóniákat létrehozni idegen bolygókon, teljesen más közegekben, hogyan fogjuk újra teremteni a a közösségi együttélést is annak a szabályait, ezek mennyire fognak hasonlítani a földi életünk szabályaira. Egyáltalán nem biztos, Igen, de ennek csak egy része jelenti. áll ebből, hiszen a, az internet, a Facebook, maga a fake news az tökéletesen alkalmas arra, hogy olyan valóságot értelmezzen át, amely valóságértelmezésre egyébként real time nem lenne mód. Tehát az, hogy én itt ülök-e vagy sem az real time aki itt van evidencia, ugyanez az interneten megkérdőjelezhetővé válik valamilyen speciális okból, eh, amit én úgy tagadok meg, hogy közben nem tagadom meg az internetet, de amennyiben az internet ezt felajánlja, akkor én mégis konzervatívnak, de sokkal inkább maradinak tűnök a tekintetben, hogy azt mondom, hogy én ebből nem kérek még akkor sem, ha egyébként a hatás alól nem tudom kivonni magam. Uh... Szerintem itt a tömegesség az, ami változott. Tehát régen is le lehetett tagadni, megtörtént, és nyilvánvalóan bizonyítottam, megtörtént eseményeket. Most szerintem az a más, hogy, hogy mi korábban mondjuk egy-egy nagy eseményen el lehetett rágódni fél éven keresztül, addig ma 30 olyan széknyújt talál meg, aminek az ellenőrzésre egész egyszerűen nincsen energiád, megidőt a nagy zajba. Tehát a belegondolsz, korábban is voltak holokausztagadók, tagadók tagadók politikusok létezésének a tagadói, csak ezek, ezek ilyen csomó pontok voltak, amik jól elkülöníthetőek voltak a, a internetes információk. Ma ez, ez az, ami nagyon nehézé vált. Tehát egy kampányban mondjuk, még ha tudod is, hogy hogyan működik a fake news, meg ez a fajta, ez a fajta digitalizált diskurzus, akkor is eljut egy olyan pontra, én ezt, <coughs> bocsánat, magamon tapasztaltam, amikor szembe jön valami, amiről az intuíció azt mondja, hogy hát ez valószínűleg fake news, de rájössz arra, hogy ez ma a 40 ilyen információ, amit most nem lesz időd leellenőrizni, utána nézve az eredeti forrásoknak és hasonlóknak. Én egyébként ezért tartom fontosnak, ez is az alkalmazkodási folyamat része, hogy a közoktatásban sokkal nagyobb szerepet kapjon az, hogy te a digitális világban hogyan létezzel. És itt van egyrészt a fake news, a forrás kritika, tehát hogy online hogyan lehet ellenőrizni híreket, vagy <kül> hogyan kell legalább bizalmatlanságot táplálni mindennel kapcsolatban, amit látsz, és vannak más területei is, mint például a kiskorúaknak az internethasználása, online bullying, online zaklatás, és ott csomó olyan téma, amiről az a probléma, hogy nem csak az iskola nem ad át megfelelően up-to-date ismereteket, de a szülőnek még kevésbé van fogalma arról, hogy hogyan segítsen ebben a gyereket. Tehát ez megint csak egy kicsit olyan, mint hogyha a gyerekek között újra elkezdenénk árulni a dohánytermékeket, és az alkoholt teljesen szabadon. Köszönöm a rendelkezésre állást! Én köszönöm! Filippov gábor hallották, akit kénytelenek lesznek nélkülözni, akár csak Bakás Tibort hétfőn a nagyon messziről jött ember folyamán, és mint kiderült a további két alkalommal sem lesz hármas, hogy a további két alkalom létrejön-e vagy sem, és milyen összetételben az majd kiderül idővel. Erre most még én sem tudnék válaszolni. Igen. Jó reggelt kívánok, Fiala Jánosok. Uh, van bennem egy kötelező óvatosság, de majd igyekszem levetkőzni, uh, de a, a kérdés uh, csak úgy, ahogy, ahogy minden kérdés mögé lehet valamit gondolni, de igyekszem aztán ezt követően sem mögé gondolni. Uh, én jól tudom, hogy ez a harmadik ciklusa, vagy nem? Az országgyűlésben? Igen. Hát volt egy 2006-tól 10-ig, az egy 10-től 14-ig, az 2, 14-ben elkezdtem. Igen, akkor el, el, igen elmentem. de az nem volt teljes. Igen, ha az nem ér, akkor a harmadik, ha ér, akkor a, a negyedik elkezdett ciklus. Igen, fogom, igen. jó, ez a pontos megfogalmazás. Az előző ciklusok, azok listás, vagy szintén ugyanígy egyéni küzdelem eredményeiképpen, de sikeres eredményeképpen jött létre? 2006-ban kikaptam a szocialista ellenszelemtő Veszprémben, és akkor listáról kerültem be. Az egy másik Utána... körzet volt? Hát ugye az még a, a 14 előtt Veszprém két választókerület volt. Hmm. ugye Ez még akkor, akkor több, az a nagyobb országgyűlés volt, az 186, és, és 176 egyéni választókerület, akkor jól emlékszem. És akkor Veszprém két választókerület volt, én az egyik választókerületben indultam, a Veszprém keleti fele inkább lakótelepű rész, és ott kikaptam a szocialista ellenfelemtől Pál Bélától, talán még van, aki a hallgatók, mert mégszük rá. ben revánsot vettem, tehát megvertem Pál Bélát, sőt az első forduló van a választókerület történetében először, és utoljára is, mert 14 pedig már más választókerületi beosztás volt és, és akkor is győztem tehát a legelső alkalommal a listán az egyéniben vagyok amikor egyéniben akkor sose volt befutó helyen listán? de szerintem én úgy emlékszem hogy 10-ben és 14-ben is befutó, befutó helyen voltam a listán szemben a mostani helyzettel mostan voltam egyáltalán listán igen ez azért jó, hogy mondja, mert Füries Balázsra beszélgettem, és kérdeztem, hogy arról nem volt egy szó, hogy listán legyen, mire mondta, hogy volt listán, de valahol egészen hátul, mert neki nagyon fontos volt, hogy egyéniben legyen, de ugyanakkor rajta volt a listán, ön nem volt rajta a listán. Én kértem, hogy ne legyek rajta a listán, igen. Igen, az, az egyértelmű helyzet, nekem számomra szerintem. rig Lajos közé egy fotót a Facebook oldalán, amiben azt mondja, hogy ez a szöveg, hogy eljött a nap, öltöny helyett újra köpei nem tudom, látta-e? Nem, az az igazság nem néztem meg, de majd De mondta nekem, hogy vissza fog térni a szakmájába, úgyhogy ebből a szempontból nem meg. Ön azon kevesek egyike, aki nem behagyta abba a Facebookozást a Facebook oldalán a választás után, Állandó beszélgető partnereim, ugye őket követem, az ő Facebook bejegyzéseik, de ugye a munkámból adódóan másokat is nézek. Ha a korábbi tevékenységüket választás előtt nézem, akkor is tízesnek tekintem, akkor zömében öt alatti a megnyilvánulásuk, önnél ez ennél magasabb. Ja, igen, ez, ez fog változni biztos, ugye most apály van azért a, a politikai életben, mert most nincs éppen sem országgyűlés, sem... Új kormány, tehát még ilyen értelemben, nem indult el az. Ez végül. egy fura dolog, mert ugye ön azért olyan apájról beszél, ami az ön Facebook értelmezése alapján megkérdőjelezhető, hiszen ön a hétköznapjait tette közzé ebben a választókörzetben, ebben a választókörzetben pedig kiderül, hogy ugyanúgy jelen van, tehát ezen az alapon ugyanannyi Facebook megjelenése lehet. De kevésbé igen, de ilyenkor ugye tényleg úgy van, hogy a választási kampányban egy Facebook annyira feltörök, hogy amikor megtörtént a választás, akkor utána a, a lehet egy Facebook oldal esetében ilyet mondani, hogy identitásválságba kerül, de egy kicsit identitásválságba kerül, tehát hol, hol folytassuk. És hát ebből a szempontból az enyém is ilyen, igen, hogy hát most ismét polgármesterekkel találkozom, itt vagyok, ott vagyok, de nyilván ez változni fog, május másodikán megalakul az országgyűlés, és aztán onnantól kezdve jönnek a, a, az új témák, tehát a választási eredmények emésztésének időszaka, vagy, vagy intenzív időszaka lezárul, és jönnek az új, új ügyek, új viták, nyilván ez mindenkinek a Facebook jelenlétében is majd érezhető lesz. Hozzászokott? A Facebookhoz? Aha. Nem nem igazán, nem is én csinálom, munkatársam csinálja. Ilyen értelemben én. én kell az, az ön jóváhagyása? Hát, ha ő neki van, hogy mondjam, egy, egy jó életösztöne, és amikor úgy érzi, hogy, hogy valami necesebb vagy, vagy, vagy kritikusabb, akkor, akkor kikéri a véleményemet, de általában, hogyha ilyen rutin jellegű megoldásról van szó, akkor ő csinálja de hozzászokott ezen felül, vagy ez önmagában válasz? A hozzászokás itt jelen esetben, ugye nem vagyok használója, ilyen értelme, fogyasztói oldalok vagyok. Annyiban hozzászoktam, hogy időnként meg szoktam nézni mások Facebook oldalait is, de nem szokatlan, de nem élek lenne. De korábban önnek voltak Twitter üzenetei mostanában ezek, mint a ritkában lennének? Hát igen, ugye különösen, akkor biztos voltam, ez nagyon érdekes. A Twitter, a Twitter Magyarországon kívül az egész világban sokkal jelentősebb és elterjedtem. Magyarországon valahogy ez nem tudott, nem tudott egy népszerű platformá válni, pedig szerintem a politikusok számára a Twitter a legjobb, mert a rövid szöveges üzenet esetleg egy-egy fénykép -egy és, és gyors üzenetek, ezek arra a legalkalmasabbak, hogy politikai üzenetek, Célba juttassanak. De valamiért Magyarországon ez nem megy. Amikor kint voltam Brüsszelben, akkor, akkor valóban aktívan használtam, mert, mert a biztosok és általában a, a nyugat-európai politikusok ezt használják leggyakrabban és legintenzívebben. Magyarországon nem érzem a, a súlyát, milyen nyelven jó? Ha magyarul írók, akkor az én van még talán 35 ezer követőm de a 35 ezer követőből körülbelül 5 érti, tehát az nyilván ilyen értelemben ez egy elevei korlátulása. Ha angolul írok, akkor milyen eseményekről, hogy találkoztam most, hogy akkor a tegnapi, tegnap előtti eseményeket vegyem alapul, találkoztam az ajkai polgármesterrel, erről írjak angolul, ez, de, hát igen, tehát felülkalibrálása felül azt hiszem az eseményeknek. Tehát volt egy ilyen problémám, és ezért abban maradtam. Én ugye vagyok az Európai Polgári Kezdeményezés Magyarországi nagykövete is, az Európai Bizottságnak egy ilyen felkérése. Azzal kapcsolatban szoktam időnként a twitter használni, mert, mert azok, akik használják a twitter azok számára ezek a bejegyzések talán valamennyire minimális szinten. Érdekesek, de Magyarországon érdektelen a kellett látnom, és tényleg nagyon aktívam már. Ha már itt az Unió elő, előkerült, hát nyilvánvalóan nem lehet kihagyni azt, hogy Navracsics, Tibor EU-s miniszter lehet, ez speciál a 24 szerdőztette meg, Korábban a népszava járt elől uh, Danu Anna révén, ezt Spirki József írta, ami most éppen itt előttem van, 21-én, ugye ma uh, 22-e van. Kert. Um, azt lehet tudni, hogy vagy ön rájön arra, hogy ezek a találgatások hogyan jönnek létre? Hát nem, igazán nem, mert mert mindig a találgatásokkal találkozom már, és kívülről találkozom. De ezek vissfú szinkingek vagy nem? Nem tudom. őszintén nem tudom megmondani. Én ezekkel a hírekkel először úgy találkoztam, a megjelenést megelőző napon, megjelenés, napon, a megelőző napon, a népszakon esetében, bár ott azt hiszem, én nem is szerepelek. Abban nem abból abba kimaradt, tehát abban nem volt más jelvtárs. De az azt megelőző napon ismerőseim hívtak föl, hogy ezt hallják ilyen egy egyes minisztériumokból jövőt lecskát. Hogy ez, hogy ez milyen értelem, de hogyan, hogyan keletkezik, mert hogyan szivárok, tényleg nem, nem tudom, én meg nem jöttem rá! Egyébként az egy értelmes kérdés, hogy szeretne EU-s miniszter lenni, mert ugye akkor vissza is lehet kérdezni, hogy az mit jelent, mert eddig ilyen miniszter még nem is volt. Hát van megtévesztő, hogy az EU van EU-s miniszter, bár nem így nevezik, az igazsági miniszter a mert Az Európai Unióval való kapcsolattartás és az állandó képviselet, a Brüsszelben működő állandó képviselet, ami ugye egyfajta nagykövetség az Európai Unió mellett. De ugye ez egy uniós fejlesztési tárca lenne. Tehát van, ez... ez az uniós források és az uniós Igen. fejlesztés. Igen, tehát ez nem az Európai Unió való politikai kapcsolattartás. Igen. Hát olyan értelemben Olyan különböző különböző hogy az különböző különböző különböző különböző a politikai kritériumokhoz is van kötve a Magyarország esetében. Tehát különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző És akkor ennek a struktúráját is önállítanásra, vagy hagyjuk abba ezt a beszélgetésnek ezt a részét, mert most teljesen elmentünk a feltételes módnak abban a közepébe, ami már az értelmetlenség szintjét közelíti? Nem, a tárgyalások folynak, azt mondom, hogy szokták ezt ilyen népszabadságos nyelven mondani egy kicsit még a gyerekkoromból. Tehát vannak ilyen tárgyalások, abban természetesen, ha, ha ez úgy alakul, akkor az a adott miniszternek, van, vagy határa, Segítsen, van, milyen van, tárgyalások olyan. vannak? Mik tartoznak ide, mely területek, vállaljon, ne vállaljon, és a többi, stb. Ilyen. Tehát ez még egy kétlik egy dolog, ugye nincs még, nincs még, hát vagy ez a kormány alakítása. Jó, de ez, ez tárgyal, akkor innen van. is elvenne, meg onnan is elvenne, nem? Mert hát azért ennek, ennek van valami pénzügyi vonatkozása is. Igen, igen. igen. Hát ezért, hogy ezek még, még a szóknak. Ez egy nagyon rizs dolog, és nagyon képlékeny. Tehát igazán nem azért nem tudok semmit konkrétan mondani, mert meg akarom kerülni a kérdést, hanem azért, mert minden nagyon képlékeny. És, gomb... lesz -e, vagy nem. és gombhoz a kabátot, vagy kabáthoz a gombot, mondván, hogy ha valaki öttusázó, akkor nagy valószínűséggel hamarabb lesz az öttus a szövetség elnöke, mint a szövetségé, bár Magyarországon bármi elképzelhető, de valójában itt az önbiztosi múltjára alapoznának, ezt ugye nehéz lenne kétségbe vonni. Igen, szerintem ha én vagyok a gomb, akkor kabáthoz a gombot. Nem, nem, nem hiszem, hogy az volt, hogy a nagyotcsisnak kéne kérem találni valami szaradatú gyerekek, kinek van valami jó ötlete, hanem valószínűleg megszületett ez az ötlet, és ennek kapcsán jöhetett az, hogy esetleg értenes velem beszélni. A seregben mindenkit a rangjának megfelelően kellett megszólítani, és ezt ugye Kolocsán megtanultam, úgy kell tenni, hogy az ember a legmagasabb az fordul, akit meglát, és megkérdezi, hogy mi a helyes megszólítás, abból adódóan, hogy az a feltételezés, hogy az illető tudja, amit én nem, hogy magában a teremben ki a legmagasabb beosztású, afelé néz, és akkor én afelé nézek, és azt mondja, hogy alezredes, és akkor én mondom, hogy alezredes elvtárs jelentek. Ez egy egészen hihetetlen protokoll. Ha nem lettem volna Kalocsán katona, soha nem jöttem volna erre vagy soha nem tudtam volna, vagy nem rendelkeznék ilyen képességgel, Önt például, vagy egyáltalán politikusokat mindig az életük folyamán legmagasabb rangot betöltő állások alapján kell megszólítani, függetlenül attól, hogy abban a jelen pillanatban egyébként mi a beosztásuk? Hát, ez egy érdekes dolog. A protokoll, protokoll, politikai protokoll kérdésében én, én nagyon csak óvatosan fogalmazok. Ezzel Mert akkor ugye önt miniszterelnök a... helyettes úrnak kéne szólítani. Sőt, sőt, tekintettel arra, hogy a helyettest a protokollban uh, állítva, Én ezt már hallottam. Na, elmondom a konkrét történetet. Jézsi Buzet annak idején volt lengyel miniszterelnök, uh, akkor éppen az Európai Parlament elnöke volt, és Magyarországra jött uh, látogatóba, és velem tárgyalt tolmáccsal. Én akkor közügynek és igazságú miniszter és miniszterelnök helyettes voltam. És a, a tárgyalás során engem Jerzy Buzek következetesen miniszterelnöknek szólított. Olyannyira, hogy egy idő után a tolmács érezte kínosnak ezt a dolgot, és közölte a Buzekkel, hogy Buzek úr, vagy elnök úr, Navracics úr csak miniszterelnök helyettes. És erre a Buzek rátette a kezét a tolmács karjára, és azt mondta, hogy tudom, tudom, kedves asszonyom, de még akármi történhet, és mosolygó, de nem azért, mert hogy perspektivikusan bennem látható, hogy miniszterelnöket, hanem itt valamit megtudtam, a protokollban nem mondunk helyettes, tehát helyettes államtitkát. államtitkárnak hívunk, miniszterhelyettest, helyettes, miniszterelnök helyettes, miniszterelnök helyettes, miniszterelnök És És alkirályt áll... királynak? A király, a királynak. Hát, uh -huh. a kicsit minden, hogy az eljáró rendőrt is mindig távolnak. Milyen furán érezhette de... volna magát ott Orbán Viktor, ha ott lett volna, nem? Akkor hirtelen rájött volna abból, hogy kettő is van belőle. már Mármint nem konkrétan belőle, hanem mit? tett ezért ez egy ilyen kétfejű sas. Igen. igen, de nem volt ott. Uh, úgyhogy ez megoldódott. De onnantól kezdve... De van, elnézést, az, karályi... ön ezt értette, vagy ezt is lefordították önnek? Ezt értettem, ezt értettem. Értettem. Hát azért. Ez, ez, ez, ez És ez mennyire én... volt mulatságos pillanat, vagy sem? Nem volt mulatságos, hát olyan értem, mert nekem egyrészt nem volt mulatságos, mert én hallottam már ezt a protokollszabályt, hogy nem mondunk a protokollszabályt. De hogy létezik, hogy ezt a protokollszabályt ő nem tudta, vagy tudta, csak nem alkalmazta, vagy ez hogy van? Én tudtam, a tudta. nem tudta. Aha. A tolmács javította ki ezeket, nem én. Azért, Mert hogy, én hogy én ön egyébként, tültem, ez, és ön, ő ön, ön ne haragudjon, el elnézést, tele vagyok kérdéssel, ilyen vagyok. És ezt ön honnan tudta, vagy mikor tudta meg, tehát mi az a fázis, hát, amikor... Ez nem, egy... tudom, nem tudom, hm? De ezt, ezt már hallottam, hogy helyettes nem mondunk a protokollban, hm. Tehát ha megszólítunk valakit, ha egy helyettes ha az ember, akkor állam... De ennek rá, van ok, vagy a protokollban, nem kell okot kérdezni. Ezt nem tudom. Görög Ibolyától, vagy más protokollszakértőtökkel. És ön egyébként ez úgy... De nem is így van, bocsánat, ez lehet egy teljes tévinformáció, amiről én hallottam. De akkor ezek szerint, ha ön volt valakivel, akkor ön ezt ugyanígy alkalmazta? Így van. Én mind a mai napig így alkalmazom. Helyettes államtitkároket államtitkározott, helyetteseket minisztereket, persze. Tehát ha jól értem, akkor itt jelentősen túllépett a tolmács azon, ami neki jól áll. Én szerintem igen, ott, de küzek nagyon elegánsan kezelte ezt, ezt a helyzetet. De honnan kanyarodtunk ide? Ja, hogy mi? Én azt szoktam mondani, igen, elvileg én úgy tudom, a magyar fotokolban, hogyha valaki valami volt, hát nekem akár a biztos, akár a miniszter, az elvileg érett fettívra kiár már megszólítás. De... Ha meg szoktak kérdezni, hogy, hogy mi vagyok, most már is, hogy visszatérek ezen, amikor képviselő voltam, akkor általában azt szoktam mondani a képviselőben, mert ez a választott kisztség, és igencsak a protokollban a választott kisztség a kinevezett tisztség fölött van. Tehát a, a képviselő a protokoll szerint nyilván nem az állami hierarchiában, de egy, egy országgyűlési képviselő, amit a választott polgárok választanak, ez magasabb rangú, mint egy korábbi biztos, aki. Kinevel egy kormányt, és nem választott is. Vagy legjobban azt mondhatom, hogy a keresztényben az, ami változik, és az a mi Nem lehet -e libál, külső, sefett, az, ami korszakali változni, és sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok és Hát akkor itt most két hónvét beszélget egymással. Én nagyon büszke vagyok arra a Gulyás András százados amikor leszereltem, azt mondta, hogy fiala, ne vegyek kitüntetésnek, de én 11 hónap alatt 10 évet öregettem magam miatt, mondta nekem. <gül> Igen, á... én, nekem ilyet nem mondta, de én sem léptem előre, pedig a legtöbb a, akivel együtt szolgáltam, a legtöbb előfelvételi is uh, tizedesként, örvezetőként, vagy tízesként fejezte be. Tem a részintégás Gergely, meg maga a politikai kommunikáció, és azt hangsúlyozta, hogy azok a minisztériumi munkatársak, akiket Európai uniós ügyekben elkövetett nagy valószínűséggel korrupciós cselekmények kapcsán. Lekapcsoltak a szó idézőjeles értelmében, azok alacsony beosztásúak voltak, és a miniszterelnökségen is legfőbb osztályvezetői rangban, amivel biztos azt akarták kifejezni, hogy nincsenek tábornokok közöttük. Nem, mint hogyha a tábornokságnak lenne e tekintetben minőségi, vagy ez minőségi különbséget okozna. Ezen furcsa felvezetés után kérdezem öntől, hogy önnek a sarzsi az mennyire számít? Tehát, hogy egy navracsicsot lehet-e közkatonának hagyni, azt követően, hogy miniszterelnök helyettes volt. Az egy másik kérdés, hogy ezt meg lehet vele tenni, és ez a mindenkori miniszterelnöknek a a, a mérlegelési jogkörébe tartozik, de hogy valaki, aki volt miniszterelnök helyettes, és én egy konkrét emberrel beszélek, az könnyen tud-e a szó átvit értelmében apukám használt ezt a kifejezést talpas lenni? Persze, szerintem igen. A politikában az egyik leg, legnehezebb, vagy legvonzóbb dolog pont az, hogy vannak ilyen kilépési pontok. Tehát, Jó, de ezeket egy... önválasztja, vagy önnek mutatják, hát, hogy ott a kijárat. Van, ami, van, amikor a rendszer adja, ugye négy évente a vannak, ez egy kilépési pont. És van, amikor az ember maga választja, például ha lemond, meg van, amikor, amikor más választja meg, amikor leváltják. De szerintem nincs arra joga senkinek sem, hogy a múltból a jövőre vonatkozóan formáljon. Magas számú. Ugye szervek jog nincs a politikában. Én ezt értem, de Már... ugye más közösségben szokták mondani azt, hogy az ember ne akarjon vissza oda, ne akarjon visszamenni valahova beosztottnak, ahol egyébként korábban főnök volt. Én ebben sem szükségszerűen, ez Magyarországon egy nagyon elfogadott dolog, de, de vannak olyan országok, ahol mindent. voltam Süssó, aki osztrák kancellár volt, amikor én találkoztam vele, akkor az osztrák szövetségi parlament alsóházának tartott volt. És, és teljesen. Tehát, ha úgy tetszik, akkor jó főnök volt, de központon volt a párton belül, vagy beosztott volt. De ez nem lát. Vagy most a szlovák, a, az eddigi, aki tavaly a szlovák miniszterelnök volt, Matovics, Igor Matovics, ő most például pénzügyminiszter. Tehát jó, van, de hadd kérdezek egy abszurdat. Külünet. Igen? Figyelek nem csak annyi Mikulás Zurinda, aki volt sikeres miniszterelnök, volt Szlovákiának, utána az Iveten Rányi kormányban külügyminiszter volt. Tehát ez, ez szerintem Magyarországon van egy ilyen, de én ezt nem tartom egy aranyszabálynak a politikában. hogyha valaki volt már egy magas polcon, akkor utána már alacsony a polcon, nem ez Megalázó, vagy, vagy komfortos, vagy nem, nem tudom. Nem, szerintem ez nem így van. Történelmetlen a kérdés, ha az ellenzék nyert volna, akkor Orbán Viktor frakcióvezető lenne? Hát történelmi a választ. Szerintem nem. Uh, ugye volt már ilyen 2006-ban én így lettem frakcióvezető, én frakcióvezető lettem, elveszített ki a választást. Uh, Pártelnek volt Orbán Viktor, de nem volt frakcióvezető. Szerintem nem, én Most azt mondanám, nem legyen a frakcióvezető, de, de éreben nem látok semmi kivetővelők. Nem legyen a frakcióvezető. Uh, Tapolcán vette át a mandátumát, és erről megjelent egy híradás, amiben van egy ilyen patriarchális rész, bár nyugodtan lehet úgy beszélgetni, az ember nem tesz ilyen megjegyzéseket, de ez egy beszélgetés, nem egy, nem egy klasszikus interjú, mint ahogy általában a beszélgetéseink, nem klasszikus interjúk. Azt írja, a tapolcai újság, hogy tapolcamédia.hu később Dobozoltán Zoltán pohár, pohár köszöntőjében, ugye Dobó kött, kettőnk között elsősorban akkor volt a tapolcai mozi kapcsán volt szó, régi történet, most nem fogom felidézni, az elkurtuk bemutatójával, vagy nem bemutatójával volt kapcsolatos, és arról, hogy van egy jobbikos polgármestere Tapolcának, később Dobó Zoltán, pohár köszöntőjében arra biztatta a jelenlevő polgármestereket, hogy egymás értékeit ismerjék el, tegyenek együtt közös ügyek, tegyenek együtt a közös ügyekért, hogy békesség és termékenység hadhassa át a választókerületet. A térség új országgyűlési képviselője felé pedig azt a kérést fogalmazta meg, hogy erőben, egészségben és nagy türelemmel kezelje a választókerület valamennyi polgármesterét, választópolgárát és atyai jósággal tekintsen tapolcára és környékére is. Ez az atyai jóság, bár ne haragudjon, ez belőlem némi mosolygást váltott ki, hogyha ez nem fog önből ellenkezést kiváltani. Ha ki fog váltani, akkor letörlöm az arcomra a mosolyt, de ez az atyai jóság, nem tudom, ez hogyan hatott őre, ha ez tényleg így hangzott el ott a színen? Nem tudom, most próbálok rá emlékezni, hogy hogyan hatott rám. Nem, nem, nem tudom, nem, nem emlékszem rá az igazság. Valószínűleg a pillanat, mert ugye az ilyen tudósításon mindig megvan az a probléma, hogy a, a, az adott eseménynek van egy hangulata. Ez, egy, ez egy, tényleg egy, egy nagyon méltó e, ünnepség volt, a fényképekből talán ki is derült. Ez így jó. Tehát egy nagyon megadta a módját, annak, hogy a képviselőjének átadja a mandátumot, és talán ennek a, talán ez a, ez a hangulat jön. Hát ugye az atyai jóság, ugye nekem nem. Ott, ha valaki rám néz, akkor nem, talán nem az az üteszébe, remélem a gyerekeim szívételével, de egyébként nem tudom, az, igen, erre nem tudok adni, hogy, hogy milyen, mert nem akar azt sem mondani, hogy... hogy Jó, akkor kérdezek e... valami mást. Ha e, azt kérdezem öntől, hogy önben van-e atyai jóság, akkor azt mondja, hogy igen, azt mondja, hogy nem, vagy visszakérdez, és azt kérdezze, hogy fiala, mi az az atyai jóság? A családom irányában van nyilván a jóság a De a látható, polgármester a... még nem tartozik a családjához. Igen, igen. Hát Oké, okay, rendben, a gyerekeitől, ha megkérdezem, hogy mond, mond, mondjátok, apátok az atyai jósággalban irántatok, akkor nem röhögnek ki? Hát, ezt nem tudom. Ezt, ezt meg kell próbálni, nem tudom, mert én is kíváncsi vagyok, hogy milyen reakcióizem erre. Szerintem beleegyeznének lányok. Nem tudom, Békés beszédet mondott ön. Békés? Igen. Hát én nem úgy gondolom, hogy lefújták a mérkőzést, akkor, akkor béke van. Tehát uh, levontak a csapatok, vége van a inkább katonai vagy inkább sportosulattal éljek el. A Most úgy, sportossal a... élt. Igen, általában jobban szeretem a sportosultak a katonai hasonlatokat, hogy eltöltön. Bízom el, benne, hogy most, amikor levonultak a csapatok a pályára, az esetleges sértések, inzultausok a feledés homájába vesznek, és elkezdődhet egy másik korszak, mint egy nagy közösséget alkotunk, együtt jelentjük a demokráciát, a helyi közigazgatást, a helyi politikai életet, de jelentjük azt a felelősséget is, amelyet az utánunk következő nemzedékek fejlődéséért, életszínvonaláért, színvonaláért, kulturális lehetőségét viselnünk kell. Rajtunk áll, hogy milyen lesz a jövő, és akkor felsorol egy csomó helységet. Ez az álom viszont csak akkor válhat valóságá, ha együttműködünk. Az, az, az igenis itt jön, hogy a mérkőzést lefújták, nincsenek csapatok, csak egy csapat van. Igen, hát én a választási kampánynak is nagyjából ezt, ezt a vonalat ütem egyébként. Ezt ugye mindenki megkérdőjelezte, és azt mondták, hogy azért mondom, mert választási kampány van. Hát ugye ezt a gyárosztási nem mondhatja ki az hogy nem azért, nem azért mondom. Ez az idő kideríti. Én abban bízom, hogy az idő kideríti. Egy ilyen megbízó levél, az hogy néz ki? Nagyon szép. Alakját tekintve mondjuk egy fél A4-es méret. Ez nem A2-es? Igen. Az nem tudom. Igen, és egy szép, kemény Tokban vagy ilyen fedőben van, rajta a címer, és benne egy ilyen hivatalosabb okirat. Talán fénykép is van róla de emberünk. Visszatérve nem nézed bele? Én belemészem nem a, ön számára mondom, hogy talán a Facebookon van szemzényképés. Ja igen. ja, igen, köszönöm. Hogy az, hogy itt ugye, ami most az Zuhany híradóban van, hogy miniszter lesz-e a Navracsis vagy sem, ez ügyben, hogyha a titkárával beszélnék, és azt kérdezném, hogy de titkár úr, mikor lehet erről bizonyosan tudni, hogy a főnökéből mi lesz, akkor a titkára mit válaszolna? Milyen dátum az, ami, ami után már a találgatásoknak nagy valószínűséggel nem lesz helyük? Mikortól van meg a kemény tojás? Én némi meglepetéssel tegnap azt olvastam a kormányról szóló híregben, hogy május 16 Héten várhatóan megalakul a kormány, ami a, ami a mostani hírek szerint korábbi sejtett, mint amit a miniszterelnök mondott a nemzetközi sajtótájékoztatón, ahol azt mondta, hogy szerint ez május vége, június eleje. Én úgy gondolom május közepére, tehát két, két hét, most napi van ez az országgyűlés megalakulása, meg a frakciók, meg a bizottságok és a többi megalakulása, azt követően szerintem egy két hét, amikor ez nagyjából bizonyosság válik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, jövő héten folytatjuk. Köszönöm, ja, ne, ne, ne, a ne egy fontos, ennek, ne, de Istenem. Igen, Igen, Eddig az volt kírva, Navracs és Tibor Veszprémi polgár. Mi legyen? Igen. Mi legyen? A jövő héten mi legyen? Legyen Veszprémi polgár, vagy, vagy, vagy majd az alakuló ülés után változtassunk, vagy, vagy mi legyen? Ja, hogy, a, hogy akkor szakmát kell választanom? Hát nem, hogy, nem hogy mi legyen a titulus. Ha lehet, az, hogy ez lehet az, az? Ha nem ez, a önök is eddig fel, is volt. Képviselő. Nem, nem. Vesz, maradjon? Szerintem igen. igen. Jó, igen. rendben van. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Viszont halásra. Navras és Tibort hallottak. Jó reggelt, Fiala János! Jó reggelt, Holváth Csuklottál te nap délután? Nem. Hosszan beszélgettünk rólad Jaksics Katával és sose beszéltem Jaksígy Katával ilyen hosszan, ha az összes beszélgetésünket összeadom, töredéken nincs annak, mint amennyit tegnap beszélgettünk, de tegnap a beszélgetésünk folyamán. És ő nagyon-nagyon, tehát olyan szépen beszélt róla, hogy ezt azért sem mondanám vissza így a nagy nyilvánosság előtt, mert egyrészt nem az zavarba, őt nem beszélném ilyen mértékben ki, meg nem akarnám, hogy utólag olyan megjegyzéseket tegyenek rá, ami azért lenne így, mert az emberekből, ez mindenféle, ha zavarban vannak, akkor olyan kifejezéseket tudnak használni, amelyek méltatlanok lennének, de, de neked mindenképpen meg akartam ezt így említeni, mert engem nagyon jó érzéssel töltött el. Ezt köszönöm, hogy megosztottad velem, de akkor ne is tovább, mert akkor szegény kata fog hogy ennyit beszélünk egy magánbeszélgetésetekről. Hát szerintem azért ez belefér. Uh, és fontosnak találom. Ha ugyanez negatív lett volna, nyilvánvalóan nem tettem volna meg. A Mandineren legutóbb írtak rólad, és természetesen belevették, hogy a korrupciós botrányba keveredett, vagy azt mondja, hogy a korrupcióval gyanúsított MSP és politikus, tehát ez egy ilyen állandó jelzőként, hol ott van, hol nem, a Mandiner minden esetre él vele, de ezt az alkalmat felhasználom arra, hogy uh, egy sor helyreigazítás jelent meg az, el, az elmúlt időben veled kapcsolatban, uh, és ha ugye azt szokták mondani, hogy a helyreigazításra már senki nem figyel oda, különös hogy a helyreigazításokat úgy teszik közzé, hogy azután még egyszer megismétlik mindazt, amivel kapcsolatban a helyreigazítás megtörtént, tehát ennek van valami egészen páratlan módja, de például itt van előttem a legkülönbözőbb, a hiradó.hu-tól a legkülönbözőbb orgánumokig a helyreigazítások. Ezek a újabb horvát Csabához köthető. Én most nem kezdem el ugyanazt a hibát elkövetni, mint amit egyébként az előbb felemlítettem mekkora jelentőséget tulajdonítasz ennek, hiszen valamikorát biztos, hogy tulajdonítasz, egyébként nem indítottál volna el ilyen jogi eljárásokat. Mindenek van jelentősége, de azért a legfontosabb kifejezésnek hagyjuk levegni, az orgánumok leírják nagyon masszívan, hogy valótlanságokat állítottak velem kapcsolatban minden témában, és ezt felsorolják, hogy mi mindenben állítottak valótlanságot. Nyilván jó lenne, ha úgy szabályozna a törvény, hogy ilyenkor a Felelős főszerkesztőnek ki kell állnia, szorni a fejére, megtördelni a kezét és pironkodba bevallani, hogy hát adott esetben esetleg hazudtak. De én nem vagyok ennyire, ennyire naív, ennek is e, tudok örülni. Egyébként a mandiner is kénytelen lesz fölcsatlakozni, mert ha nem önként, akkor majd a bíróság döntés alapján lesz kénytelen hasonló helyrejelzítási e, nyilatkozatokat megtenni. Nyilván ez akkor rájuk még később vár. Hány ilyen eljárást indítottál, vagy nem is számoltad? Több tucat, több tucat. Sajnos az okozott kár is több tucat felületen, de több száz felületen jelent meg. A teljes propaganda média nyitotta ezzel a választási kampányban, ami nyilván nekem emberileg, személyileg nagyon nem esett jól, hogy egy ilyen alantas gyanúsítással hozzá kapcsolatban nem emett, de... Tudomásul kell menni, hogy a kampányban ennél nagyobb bajosságok is történnek. Itt meg kell, Tudom, hogy Ezt is. miért kell tudomásul venni? Hát, mert ehhez vagyunk szocializálva most már 30 éve. És ahhoz vagyunk szocializálva, hogy igazából ezeknek nincs, nincs komoly következménye, mert amíg ezt egy pénzbírságra meg lehet úszni, addig őszintén szólva, ha üzletemberek lejáratása már pedig a kormányzati hirdetések sokszorosát fizetik a lejáratot de az összefüggésben az adott, adott médiumnak, tehát neki anyagilag is megéri, mert mondjuk kell fizetni 1 millió forintos sérlemdíjat, de ha kap érte 10 millió forintot reklámhirdetésként, akkor neki nagyon megéri. De hogyan kap 10 milliót az 1 millióval szemben? Hát úgy, hogy mondjuk ugyanazokban a lapszámokban megjelenik mondjuk lapszámonként 10-15 millió forintnyi állami hirdetés, ami bőségesen, bőségesen fedezi a feladatú szabott lejáratást. Valójában akkor, ezek ugye mind ügyvéd által végigvitt történetek? Természetesen, de egyébként a helyreigazítások, amelyek megjelentek, még csak nem is a bíróság által kikényszerített helyre. Hanem azok anélkül anél, jöttek létre. Ezek, ezek most önként e, dalolva saját maguk e, felfogott érdekéből tették az önálló nyilatkozatokat. Nyilván ezt a bíróság majd figyelembe fogja venni az eljárás során. Mert egyébként a bírósági történet ettől független megtörténik? Hát természetesen. Tehát azzal, a hogy, a hogy a megteszik a sajtóhelyrejegyzetást, azzal nem vonják ki magukat a perből de enyhébb megítélés alá fognak akkor kerülni? Nyilvánvaló, nyilvánvaló. Mert hogy egyébként ezek a perek valamiféle anyagi konzekvenciával is együtt járnak? Többfajta per van, tehát van büntetőper is, mert követtek el bűncselekményt is ezek az orgánumok, nem mindegyik, de jó néhány bűncselekményt is elkövetett. Ennek nem pénzügyi következménye van, hanem büntetőjogi következménye. És volt egy sor orgánum, ami viszont a egyszerű a rágalmazás végtségét követte el, az meg, ha úgy tetszik, polgári peres kártérítéssel fog járni. Ott ki kell majd fizettünk a milliókat. Nyilván nem fáj annyira, mert a kiértetési pénzekből menet a fedezete bőven megvan. Semmi közöm nincs hozzá, de a történethez hozzátartozik, hogy neked egyébként az ügyvédi költség egészen addig, amíg a perekből be nem folyik a pénz, addig az neked jelent költséget. Én legalábbis ezt feltételezem, vagy ezeket az önkormányzat indítja? Nem, ez így van, ezt én személyesen vívom ezt a harcot nem az önkormányzat. Egyébként annyit, hozzá, annyit hozzátartozik, és ez mindenképpen a média szabályozásnak a gyengességét is mutatja, hogy egy, egy átlagos közéleti személyiséget is megéri lejáratni bármivel, mert a bírósági gyakorlat szerint töredékel megítélt kárösszeg ahhoz a kárhoz képest, vagy ahhoz a bevételtöklethez képest, amit mondjuk egy például egy színészel szemben megjelent vagy megjelenő hazú hír, az ö, olvasottsági rekordokat jelenthet annak az újságnak, és neki a, a, akár nem csak az állami reklámból, hanem más reklámokból is, vagy az, vagy az olvasottságból megéri, mert tulajdonképpen kompenzálja. Tehát valójában olyan szabályozásra lenne szükség, ami arányos az elkövetett jogsérelemmel, és a bevételével. Tehát, hogy ne érje meg pénzügyi okokból, mondjuk például kipétézni egy színészt és mondjuk lejáratni, és akkor még csak nem is politikusról beszélek, ami persze már más kategória. de ott, ott vannak mindig mögöttes szándék, hogy miért pont őt, miért, miért kell, miért abban az időben, miért kampányidőszakban, tehát ezt, ezt szerintem értjük. De azt nem biztos, hogy mindenki érti, hogy miért kell például egy, egy elismert közéleti személyiséget, mondjuk adott esetben egy színészt lejáratni azért, mert a médiumnak nem kell túl sok kártérítést fizetni a bírósági gyakorlat szerint, amikor egy köztiszteletben álló, mondjuk színészel cselekszenek hasonlót. Hát nekem talán egy olyan történetem volt, ami Pataki bíró úr elé került, és ahol a magyar nemzetet képzeldel Karas Munika képviselte, akkor még a magyar nemzet ügyvédjeként, de most ezen csak így elidézem, elidézem hogy. Felidézem, vagy mit kell mondani, régi szép idők. Um, szörnyű volt. Uh, de azt kérdezem, hogy, és ismét nem van hozzá közöm, de akkor, amikor egy ilyet indítasz, uh, és tisztába kerülsz ennek a költségével, akkor belegondolsz-e abba, Éppen abban, amit az előbb mondtál, hogy valaki, aki középfajsúlyú versenző, vagy még csak középfajsú versenzőnek sem mondható, könnyen lehetséges, hogy azért áll el a sajtóhelyreigazítástól, mert maga az ügyvédi költség egy olyan költséget képez, amit ő nem tud előteremteni, addig, amíg nincsen meg a pernyertesség, a pernyertesség meg csak utóla következik be. Oké, okay, rendben van, különböző tarifák vannak ügyvédeknél, van, aki szívességet tesz, de hogy egyébként ez, amiben te sajnos járatos vagy, e tekintetben milyen látványt nyújt neked, mennyire riasztó az, amilyen összeggel ez együtt jár addig, amíg az ember a saját igazát a szó szoros értelmében apró pénzre nem tudja váltani. A saját becsületünk azért az nem Efelől nincs nem kétségem, kérdése. de most nem a, ezt kérdése. A kellene fölvennem a házamra azért, hogy a pert el tudjam indítani, hogy az igazamat ki tudjam deríteni, akkor is megtenném. Tehát ez ebben az értelemben nem lehet, nem lehet kérdés. Persze ez, ez mindig probléma, hogy a, a sértet félnek bizonyítania kell az igazát. Igaz, hogy felperesként jelenhet meg akkor ezekben az ügyekben, de ennek valóban vannak költségei, de mondom Bizonyos esetekben ezt nem mérlegel az ember. Okay. Voltak olyan gazdasági, voltak olyan gazdasági történések az életemben, ahol, ahol mivel gazdasági jellegű e, károkozásról volt szó, ott mérlegelni kellett, nagyon-nagyon magas volt a kárösszeg, és ott mérlegeltem őszintén szólva, hogy érdemesebb belemenni egy kétes 9 perbe, amikor milliókat kellene fizetni, csak bírósági illetéként e, azért, hogy a tárgyalasztalra kerüljön az ügy. És volt olyan eset, amikor úgy nem tettem, hogy inkább elengedem. Nem véletlenül kérdezem tőled ezt, mert a korábbi kejfej elsősorban én személyem ellen elkövetett sérelmek okán nagyon hosszú ideig foglalkoztak ezzel, és már ez tökéletes értelmet nyert külön tekintettel arra, hogy az ember autonómiának, szuverenitásának, jó hírnevének csorbítása, az emberi méltóság ellen elkövetett bűncselekmények miközben nincsenek benne a büntető törvénykönyvben, és a büntető eljárása tartalmaz ilyen paragrafusokat abban az értelemben, ahogy én kérdezem, az én megítélésem szerint sokkal fontosabbak annál, semmint azzal a hétköznapi életben foglalkozunk, és az, hogy egy emberre egyébként azok a lejárattó valós, vagy nem le valós lejáratú, de, a, de akár valósokból, de mégis messze túlmenő eszközöket használó lejárató kampányok milyen módon hatnak, az később ideg vagy korai halálokban is vissza lehet keresni. Azt kérdezem tőled, hogy miközben nekem módonban állt vele találkozni, akkor, amikor azért igen nagy nyomás alatt voltál, abból adódóan, ami veled történt, és ez alól nem tudtam kivonni magamat, és nem is lehetett kivonni a személyes hatása alól, de eh, ahhoz mekkora fegyelmezettség kellett, hogy az ember azért ezzel párhuzamosan úgy tudja végezni a munkáját, hogy ne az indulat szóljon belőle, annak idején, amikor a médiában ez először történt velem, megvalom őszintén, én rosszul kezeltem az indulataimat. Eh, Nyilvánvalóan, ha egy pályakezdő politikus lennék, aki még nem szabott buskaport, még nem találkozott nem talán támadással, akkor rosszabbul viseltem volna. Nekem azért a stressz a napi életemben benne van. Nyilván ilyen típusú támadás még az életben nem ért, de azért politikai csatákban napi szinten veszek részt, ráadásul választási időszakban ezek nem is annyira meglepőek, hogy vannak, és nem feltétlenül mindig csak a politikai ellenféllel van, amikor koalíciós partnerrel is bizony össze kell zörrenni, hogy a helyes úton maradjunk. De a stressz ebben az értelemben egy politikus életében benne kell, hogy legyen, ha egyébként fontos szerepet tölt be. már pedig én zúgó nyilván igen. Tehát ebben az értelemben én ezt tudtam kezelni, nyilván nagyon nem esett jól, de mivel értettem, hogy miért történik, mert hogy egy választási kampány kellős közepén voltunk, és mivel a lelkiismeretem tiszta volt, és tiszta mai napig, ezért nem érintett meg úgy ez a támadás, mintha, mintha egyébként nem szavoltam volna Búskaport 20 évig. A -a... Nehezen fogtam magam vissza, hogy ne telefonáljak a veled való beszélgetés előtt, és ez a beszélgetés, így aztán a veled való beszélgetés után fog létrejönni. Kicsit talányosan hangzik, de majd tapasztalni fogják, ha felveszi. A, ugye a Facebook arról értesített engem, hogy valaki valamit állít velem kapcsolatban, ami egyáltalán nem igaz, és másodperceken belül fogok érvény, fogom érvényre juttatni a vele szemben való haragomat, ilyen nagyon régen történt a kejfejancsiban, de most meg fog történni. A munkám kapcsán mérhetetlen öntudatos vagyok, azon kívül is, de korán sem ennyire. Azt kérdezem tőled, hogy benned valaha is volt-e olyan indulat, miközben bennem permanensen van, hogy azok, akik egyébként ezt elkövették veled szemben, azon kívül, hogy a sajtóhelyreigazításnak eleget tesznek, hogy a szemükben nézzél. Én annak idején politikusokkal és sajtóorgánumok vezetőivel ismerkedtem meg eh, annak kapcsán, hogy rólam hazugságokat állítottak, és én igenis, mint egy népmesei hős úgy döntöttem, hogy én addig fogok menni, nem fogom rajtuk háromszor leverni, ha szóba állnak velem, ha nem állnak velem szóba, akkor nem háromszor, hanem többször is leverem rajtuk, de a szemükben nézek, és megkérdezem, hogy azt az úcskaságot, amit velem szemben elkövettek, miért követték el? Benned ez a szándék valaha is megvolt, vagy nem? Nem volt. Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, hogy ez most jó vagy rossz természet, én inkább örülök neki, de én egyáltalán nem vagyok haragtartó. Tehát, ha én... ez nem a haragtartással van összefüggésben, ez az igazságtudatod. Kifejtem, kifejtem. Figyelj. Szóval nekem az érzelmeim azok azok intenzívek, de, de nem tartanak, tehát ilyen ügyekben nem tartanak túl sokáig. És valahogy mindig próbálom megkeresni az embert a az indíték mögött, ami mondjuk akár egy méltánytalanság történik nem, ennél nagyobb méltánytalanság nyilván nem, hogy valaki tett egy hazug állítást, ami alapján hát elég rendesen megrángattak a kampányba. De ha az ember abba, hogy az az illető az egy olyan bűncselekmény sorozatot követhetett el, az írások szerint, ami, neki, ami alapján neki 25-30 év börtönbüntetés várható, mint főszervező, akkor, és fölkínálnak neki egy lehetőséget, hogy ezt töredékével megúzhatja, Az mondom nagyon kevés ember lenne, én magamat idesorolom, biztos, hogy nem próbáljuk De most nem állni. F. beszélek. Ne, ne, ne, én sem, általában mondom. E, általában, de ez a legnagyobb amplitudó, és ennél vannak azért jóval kisebbek. E, tehát, hogy, hogy én azért el tudom, el tudom képzelni magamba, hogy, hogy az az ember, az menekülni akar bármi áron. A igen, de a, a sajtógánom, ami ezt felhasználja, az, az igen, már egy más is. Igen, és akkor a sajtógánom, amivel kapcsolatban én is használtam kemény kifejezéseket, amikor közleményeket tettem közzé újabb és újabb hazugságok kapcsán, aminek ugye az egyik eh, ellenoldali következménye az, hogy ezek a helyreigazítási. Eh, nyilatkozatok sorra meg fognak történni, vagy a bíróság kikényszeríti és előírja számukra, vagy pedig maguktól megteszik. Tehát ez az elégtétel. De valójában most gondoljunk egy picit bele, az az újságíró, aki mondjuk elkövette például a Metropolnál, az nyilván egy aljas, gyalázatos tettet hajtott végre. De én nem tudom, hogy ő egyébként nem egy háromgyermekes családanya, akinek nem volt választ de Köszönöm volt választása tehát ne, csak, oké, rendben van én, oké, oké, te vagy nem itali. akarom felmenteni, de ezt, ezt az attitűdöt fogadd el tőlem még hogyha nem is szimpatizálsz vele de el tudom fogadni az élethelyzetben hogy bármilyen gyalázatos tettre a családjuk érdekében vagy a karrierjük érdekében hajlandó. erről majd egyszer a jóisten ítél felettük, de én nem vagyok az, aki ítélhetek Itt élni nem is, de amikor például Szaniszló Sándor, aki hál' Istennek már nem pártbéli társad, de ott ül melletted a fővárosi önkormányzatban, olyasmit állított róla, ami egyáltalán nem volt igaz, és én üldözőbe vettem, amiatt külön nem mentem el a 18. kerületbe, de önkormányzati képviselőket vettem igénybe, hogy közötítsenek köztünk, hogy azért álljon meg már a fákjás menet ő aki a mesterpolgármestersége idején egészen másféleképpen gondolkodott rólam hirtelen egy újságírói támadást követően mérál be a csaholó ebek sokaságába, és mond, nem, nem, hogy megismétli a velem kapcsolatos vádakat, hanem olyanokat is állít, amelyek velem kapcsolatosan nem igazak, akkor mondja már meg, hogy, ez mi, hogy ezt miért teszi, vagy hogyha ezt nem ő tette, akkor nyilvánvalóvá tegye a számomra, hogy tévedtem, és árnyékra ugrottam, akkor kitért, és nagy szerencséje, hogy nem találkozik velem a nagy nyilvánosság előtt, a nagy nyilvánosság előtt tart, találkozna velem, és valamilyen téma lenne, arra biztos, hogy nem kerülne sor, azt megelőzően, hogy ezt ne próbálnám vele tisztázni. Az ezzel kapcsolatos indulatban nem tízes kálán tízes. Nekem nincsenek emberekkel kapcsolatos indulataim. Ezt most higgyem el? Nem muszáj, de nincsenek indulataim emberekkel kapcsolatban. Mindig, ez, és... nem azt, hogy, ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek érzéseim. Érzéseim vannak. Nyilvánvalóan egy olyan személyel kapcsolatban, akiben bíztam, beszélgettem, tehát ez bárki lehet, és mondjuk becsapott, vagy egyébként rosszat állított rólam a háttérbe, akkor az ember ezt elteszi hátra, érzelmeim vannak, nyilván nem fogom keresni a társaságát, de indulataim nem lesznek vele kapcsolatban. Még egy kérdés, is aztán áttérünk egy fővárosira, is békén leszel hagyva. Azt árult el nekem, hogy az, amit végül is egy konkrét történethez hozzá eszkábáltak. És most szándékosan nem kezdem el mondani a részleteket, mert megint abba esnék, hogy arról beszélgettünk, amivel kapcsolatban a sajtó helyrajzítás történt, és nem attól tartok, hogy velem szemben is az, mert azt nehezen nyernéd meg, de ez fel merülne. De azt, amit mellé sikerült egyébként a te életkörülményeidet tekintve eszkábálni, az a fantáziának valami olyan birodalma, ami ha igaz, azért, ha pedig nem igaz, azért egészen elképesztő. Hát erre őszintén nem is tudok mit, mit mondani, mert olyan valóban olyan fantáziatermékek születtek újságírói tollakból, amit a mai napig nem tudok műszakilag értelmezni. De én ennél többet ne is... Jó, ne rendben is. van. Még <gül> egy alkérdés. Azt kérdezem tőled, hogy leírható-e az a veszteség... Nem pénzügyi, vagy akár pénzügyi, de leginkább, nem tudom, lelki vagy más értelemben, ami egyébként az elmúlt hetekben történt, és tegyük hozzá, hogy most egy olyan dologról beszélünk, aminek egyfajta felül, felépítménye ellen szóltál fel, vagy szólaltál föl, miközben maga az eljárás továbbra is folyamatban van, amely ennél sokkal kínzóbb, mint az nagy valószínűséggel, amiről beszéltünk. Igen, e, nyilvánvalóan ez minden ember életébe, hogyha hasonló helyzetbe kerülne, akkor felmerülne a kérdés, hogy vajon hány évvel fog rövidebb ideig élni emiatt. E, bízom benne, hogy ez nagyon jelentős számot nem jelent. Napi szinten próbálok sportolni, egészségesen élni, ha lehet egészségesen táplálkozni. A stressz azt nem tudom elkerülni, mert az a munkám része, de igyekszem odafigyelni, amennyire lehet. Hogy ez most a Várható száz éves életkoromat, és most egy kicsit ilyen viccesen mondom, mert nem számítok száz évre, nem is biztos, hogy szeretnék addig, de mondjuk ha adott esetben 90 évig élhetek egészségben, hogy most emiatt csak 89 és fél évig fogok, ezt én nem tudom megmondani, ráadásul nincs ember, aki ezt meg tudná mondani. Egy, egy valaki tudná megmondani, ez majd esetleg megmondja a halálunk után. De összességében ezen teljesen fölösleges dilemázni, hogy mi lett volna, ha, ha nem engem támadnak meg valam, valaki mást. Egyébként azért nem csak engem támadtak be, hanem a, a választás utolsó heteibe, mert tényleg olyan fantáziatermékek voltak, amihez a, a velem kapcsolatosak még, még csak egy könyve jöttek Jó, ettől volna. nem válik bocsánatos bűnné, Én nem véletlen beszélgetek veled erről nyilvánvaló, Nyilvánvalóan nem válik bocsánatos bűnni, de azért a a választás utolsó hetében azt olvasni, hogy a kormányzó párt szerint az ellenzék gyújtotta fel a tévészékházat, ez nekem már olyan abszurd volt, egy olyan kafkai abszurd volt, ami, ami már tényleg nem tudta, hogy sírjon vagy nevesen. Persze igaz egyébként, hogy az ellenzék gyújtotta fel a tévészékházat, csak ugye akkor az ellenzék az a mai kormányzó párt is lehetett, akiknek, szintén lehetett hozzá közel, legalábbis a korábbi hírek e, szerint. De ez már csak a kafkai abszurd volt, mint ahogy az is, hogy e, valakik állították, hogy drogkereskedelemből finanszíroznak e, bizonyos ellenzéki politikusok kampányait, ami nekem szintén ilyen kafkai abszurd volt, amivel nem tudok mit kezdeni. Ugyanúgy, mint a velem kapcsolatos e, mai napig érthetetlen műszaki kérdésekkel a, a nagy fantázia termékben. Oké. Okay. Uh, ugyanilyen hozban már nem foglak kérdezni másról, de Két ö, apróságról, majd utolak ide, hogy apróság vagy sem. Végül is az egyik alpolgármestered beül a parlamentbe, vagy továbbra sem lehet tudni? Te sajnos beül. Én próbáltam erről lebeszélni, de, de nem sikerült neki a, a, a pártja párbeszéd. Kérését kell most teljesíteni, nyilvánvalóan ő is mérlegelte, nem volt kötelező, de, de ezt a döntést meghozta, a személyes döntését, hogy ott fogja... mondjuk is ki a nevét. A Szabó Rebeka, párbeszédes polgármester volt, tehát ő sajnos mindenképpen megy a parlamentbe. Az én szempontomból sajnos nyilván neki ez egy, ez egy régi új karrier, mert már volt országgyűlési képviselő, és az ő bótlásáról majd mondoskodtunk Időközi el, választás lesz, hogy nem mérteni. kell... Így van, te muszáj időközi választás tesz. A másik pedig az, és hát ugye ezt a problémát magadnak köszönheted, te hoztál engem össze kis Ambrussal, akivel gyümölcsöző együttműködés alakult ki, és utoljára tegnap beszélgettem veled, de kétszer is, mert egyszer volt adásban, egyszer pedig volt háttérbeszélgetés a városházán, és akár hiszed, akár nem ezt ő visszamondhatja majd neked. Kommunikációs tanácsot is kértem tőle tegnap, a délutáni találkozónk alkalmából ő ugyanis a mást mondott, mint amit te, ami nagy valószínűséggel belüled, mint politikusból jó, legyünk konkrétak. Ő hangsúlyozta, hogy mindaz az anyagi nehézség, ami a fővárost sújtja, ez nem vezethet amputációhoz szemben veled, aki az ATV Start műsorában amputációról beszéltél. Ha nem sikerülne már, mint a pénzügyi terveknek a teljesítése, akkor komoly megszorítások jöhetnek, azoknak pedig már drasztikus következményei lehetnek. Horváth Csaba ha, szerint, ha nem engedélyezik a hitelfelvétel, csak olyan megoldások maradnak, amelyek amputációval járnak, miközben hangsúlyozta Kisambrus, a hogy amputáció biztos, hogy nem következik be van-e ennek jelentősége, vagy sem? Végül is nem adott nekem kommunikációs tanácsot Kisambrus? Hogy ne lenne jelentősége, és én ezt az igéidőknek nagyon fontos szerepe van egyébként, mert abban is én helyesen használtam az igéidőket, hogy milyen körülmények bekövetkezténél merülhetne ez föl, és azt is kifejtettem, és majd jönnek a konkrétumok, hogy ezzel ezt nem tartom járható útnak. Ilyen amputációnak tartom, Korábban az előző évi költségvetés kapcsán a zöld kukák 30%-ának a leszerelését. Ezt én amputációnak tekintem, mert a város visszalépett egy bizonyos szolgáltatásból, ami hiányzott az utcában. Tehát nyilvánvalóan az nem teszi jót a város közteleteinek, hogyha leszerelünk kukákat. Tehát ebben az értelemben az amputáció, és abban maradtunk, és ebben teljesen igaza van Angusnak, abban maradtunk, hogy politikailag nem fogjuk követné az amputáció lehetőségét, én csak arra utaltam, hogy ha teljesen megszűnik, megszüntetni a kormány, vagy elvonna az önkormányzatoktól az iperűzési adót, az nagyjából a sakmat, tehát nincs olyan önkormányzat a ma Magyarországon, aki ezt ki tudná mozogni saját egyéb bevételeiből. Ha ennek egy alternatívája van csak, hogy a BKV nem kapja meg azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy jól működjön és kiszámíthatóan szállíthassa az utasokat Budapesten, és hangsúlyozottan nem csak a budapesti lakhelyű utasokat, hanem mindenkit, aki Budapesten próbál közlekedni, akár ide látogatóként vagy turistaként, és ha a kormány ha nem sikerül megállapodni egy, egy tisztességes keresrendszer mellett, akkor bizony a legsúlyosabb döntések is szembe jöhetnek. Nem feltétlen idén, nem feltétlen jövőre, de az amortizáció, tehát a műszaki amortizáció folyamatosan sok 10 milliárd forintot igényelne fejlesztésben, mert hát nyilván egy busz az jövőre pont egy évvel öregebb lesz, de két év múlva meg már két évvel lesz öregebb, és nem biztos, hogy ezek az évek számolatlanul önthetők rá. Tehát ez utasbiztonsági és közlekedési szempontból nagyon fontos kérdés. Tehát ha nem sikerül hosszú távra megállapodni a kormányjal, ez a mindenkori kormányokra az, akkor sajnos a működés ebben a formában nem fenntartható. Mivel nem akarunk járatokat szitkíteni, nem akarunk törölni, nem akarunk rossz minőségű közlekedési eszközökkel szállítani utasokat, ezért szükséges egy konszolidáció, amelyben... A kormány a közös munkába megállapítjuk, hogy mennyi az a pénz, amire ténylegesen szükség van a főváros meglévő forrásain felül, hogy ezt a szolgáltatás biztonsággal tudjuk nyújtani, ugyan van a köztisztasági feladatoknál, vagy itt a közvilágításnál. Tehát ezek azok az alaptevékenységek, amiket az önkormányzat a saját bevételeiből, például liberűzési adóból finanszíroz, vagy egyéb állami normatív támogatásokból. Ennek ki kell adnia a nap végén azt az egyensúlyt, hogy a feladatokat elvégeztük, és a pénz is biztosítva voltál. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Azért az esetek zömében nem probléma, nem, én nem szoktam az órát nézni beszélgetés közben, mert ez nem időre megy, legfeljebb a taxiban szoktam nézni kis stílűen, de itt az időmulása nem olyan, mint a taxaméter. Nem sajnos, hogy hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó, nem szenvedünk témahiányban. Köszönöm, kellemes hétvégét kívánok! További, további szép napot! Szia! Horváth hát. Csabát hallották Zugló polgármesterét. Nulaat egy 061 712.42 először. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn hat után, de még hét előtt találkozunk. Ne felejtsék, hétfőn többször is találkozhatunk. Este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Távol létemben döröpont, kisdékísérpont, fialajanos kukacz, gmail.com 061 712 42 másodszor Hát lelkük rajta 061 712 42, senki többet? Ádám, akkor ezt is küld el, légy szíves. Mármint a Csabát is. ez a két orosz oligarha is lemészárolt a családját, majd végzett magával, azért ez kicsit fura. Jajjajj!